Запрошення до подорожі в минулі епохи Поява перших поселень пов'язана з визначною подією в розвитку цивілізації – неолітичною революцією. Вона полягала в зміні основних занять людей. Приблизно 10 тисяч років тому люди почали переходити від збиральництва і мисливства до землеробства і тваринництва. Вони стали облаштовувати окремі ділянки землі та будувати житла з глини. Так виникли перші поселення, які з часом стали виростати в міста, і з цього почалася їхня довга, сповнена драматизмом історія. Як і людина, кожне місто має свою долю вона залежить від безлічі чинників, наприклад, воєн, розташування на перехресті торговельних шляхів або віддаленості від них утворення держав або їхнього краху – стихійних лих. Тому одні міста перетворювалися на найважливіші центри ремесла і торгівлі, інші були приречені на багатовікове животіння, а були й такі, у яких після бурхливих подій час зупинився назавжди. Це так звані міста-примари. Стародавні зниклі міста, як правило, зруйновані війнами або силами природи, наприклад, Пальміра або Єрихон. Загублені поселення, існування яких ставилося під сумнів – троя. Міфічні міста, про які свідчать лише казки та легенди – Ельдорадо і Атлантида. Покинуті або мертві міста, долю яких визначили техногенна катастрофа – Прип'ять або стихійне лихо – Порт-Роял. Але через те, що ці поселення покинуті і напівзабуті, їхня історія не стає менш цікавою, адже вони – Пережили й високі злети і катастрофічні падіння. Знайомство з такими містами можна порівняти хіба що з подорожжю в часів епохи, які не мають вороття.